Først den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på din holdspødekasse med MobilePay-box. Velkommen til endnu en udsendelse af EM-Bolds på 17. juni. Vi sidder her torsdag morgen, og jeg har to gæster med mig. Den første, det er, det er dig igen, Mikkel. Ja. Vi snakkede i går om, øh, om det her med øh, Antonio Rudiger og hans bid, mm. og i dag kan jeg læse, at, at det ser ikke ud til, at han får karantæne. Øh, ja. Hvad, hvad, hvad er der for sig, sig til det? Det er, jo, det er jo alt for mærkeligt. Ja, især når det er opfanget øh, så mange gange, som det nu engang er. Øhm, jeg synes stadig, at øh, intentionen, jeg ved godt, at det ikke er et suartespid, og man kan ikke se øh, tænder i, øh, i nakken på ryttiger og højst sandsynligt, men intentionen er der, og han bider, altså, han bider jo stadig i ham, ser det ud til for mig. Øhm, man kan sige, der hvor, det ved jeg ikke, der, hvor Rydiger, han, han gør det, der tager han også foran på brystkassen. Øh, og det er der, hvor, øh, hvor, hvor han ømmer sig. Så det er jo ikke i ryggen som sådan, at Pogba, han står og tager sig til. Øh, så bidet ved jeg ikke, om han mærker som sådan. Og jeg ved ikke, om det har noget skulle have sagt, at han ikke tager sig til der, hvor han bider. Men intentionen om at bide en, det er jo... Det er jo så grænseoverskridende, så jeg synes, det skal give et eller andet form for karantæne, men det er, de er åbenbart valgt ikke at gøre. Men gjort. bid, det, det er gradbøj, så også åbenbart jo. I forhold, mm. det, det er, jo, det er jo lidt det, jeg har dig sige i forhold til Suarez, hvor der var et tandsæt i Kilini?. Ja, altså det må være det, de har vurderet ud fra, at det ikke er så, øh, så stort et overgreb, så det skal give karantæne, øh, men det forstår jeg simpelthen ikke. Det synes, jeg synes, det er skamligt, at, ja. at han ikke får karantæne. Men i hvert fald, velkommen til, Mikkel. Tak. Min anden gæst, det er, det er dig, Martin Ørnskov. Tidligere Silkeborg, Viking, Brøndby og ja. lyngby -spiller. Mikkel og jeg, vi sad og snakkede omkring det her med, om man øh, savner fodbold. Og Mikkel han siger, du savner det ikke særlig meget, du spiller paddel. Ja. Og det er egentlig det, du får din tid til at gå med. Mm. Du var jo nødt til at stoppe på grund af en hjernerys. Savner du øh, fodbold den dag i dag? Jamen, jeg selvfølgelig savner med fodbold. Øh, men øh, nu har jeg jo en, en rolle i fodbold, med at jeg er standtræner på... Lønbys u så jeg har jo mit daglige fix der. Så øhm, jeg spiller også paddel, og får også øh, tid til at gå meget på en golfbane. Så øh, jeg har fået udfyldt det tomrum på fodbolden der. Så nej, det er heller ikke, fordi jeg ligger som nøds om natten og, og tænker, at øh, fodbold var det eneste. Ja, det er jo også det, der får du også gennem, gennem fodbolden herover. Men I to, I kender jo hinanden. Hmm. Er der noget, vi skal, vi skal vide, inden vi går i gang? Nogle gamle beefs, det spurgte jeg også de tidligere <laughs> gæster om. Er der noget? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kom jo til Lønby, da, da Ørn var spiller, og nu er vi begge to trænere i Lønby. Så nu, når vi starter op igen, jeg tror, at Ørns sæson slutter på lørdag. Kan det passe? Det er rigtigt, ja. Der spiller U19 sidste kamp, og så når vi møder ind igen så prøver vi jo at have et tæt samarbejde mellem U19 og A-holdet. Og det er bare en anden funktion. Nu arbejder jeg med Møren, som spiller træner, og nu det er det træner træner-træner-funktionen i stedet for. Og der får vi mange fede fodbolddiskussioner op på kontoret, hvor vi har integreret både U19 og A-holdet i samme kontor, så vi kan sidde der og udveksle idéer og snakke fodbold. Nogle af de her ting, I snakker om, kan det være det her med, at, at man skal møde til tiden? Hvad tænker du på? <laughs> Jamen, det, er, det er jo en fantastisk ting i forhold til, at vi har MobilePay som, som sponsor her. At, uh, Mikkel han kom lige uh, to-tre minutter for sent i forhold til, uh, ja. til din snak om Morten Olsen i går. Så har jeg også lavet min fejl i år, kan man Lige sige. præcis, og Mike han mødte sig op uh, 10 minutter tidligere ja. dagen efter. Men uh, ikke mere om det. Lad os kaste os ud i første halvleg, hvor vi skal vende Danmark mod Belgien. Her i første halvleg der skal vi vinde Danmark mod Belgien, og inden vi hopper til selve kampen og optakten, der kan jeg godt tænke mig at høre jeres øh, dagens detalje fra onsdagen, der er gået, som kan være alt fra et øh, sjovt aspekt, fedt mål, lækker dribling eller whatever, der har været på dagen. Lad os få din første mening. Jamen, øh, jeg har valgt øh, Italiens nationalmelodi. Øh, jeg synes simpelthen, det er... Jeg får nærmest gåsehud, hver gang jeg ser det, fordi der er, bliver bare brølt passion ud fra samtlige spillere. Altså, det er jo ikke bare en mumlen og en meme, der står, som man ser, at mange andre lande gør. Det her det er ren passion. Det er med lukkede øjne. Det er med fuld power. Og så kan man sige, det, der kommer ud fra nationalmelodien, det kommer også ud i kampen. Eller kampene, må vi hellere sige. Men, men, men det der, når de står der på række og brøler nationalmelodien ud, det er, det er så lækkert. Martin Borg havde den faktisk også med efter, efter første kamp. Havde han det? Ja, ja. og vi snakker omkring det her med, om det er for påtaget. Og vi blev enige om, i det studie der, at det var det ikke. Nej. Det, det, det, er sådan, det er den måde, de er på. Det er den måde, de er på. Øh, Best personificeret ved, ved Buffon, synes jeg, er den, der står klars for mig. Øh, når han har spillet og stået ved siden af Kilini øh, og Bonucci og, og hvad de ellers hedder. Men det er bare taget med videre, øh, og alle de unge drenge, der kommer med nu. De har den også, og det er ikke påtaget, altså det er fordi, de er så passionerede og nationalister i Italien, så den skal bare have fuld, fuld lede hver gang. Fratelli d'Italia, ja, som ligger scroller. Ja. Fedt, det er også en fed uh, hymne. Martin, hvad hedder du som uh, dansk detalje? Jeg havde det første mål, faktisk, i, øh, i tagningens gamle. med Tellis. Altså, han sprinter, nu når vi lige snakker den her med passion. Øhm, og vi har kæmpet lidt på det her øh, unindhold med at få folk i feltet. Øh, og jeg håber, de så på, øh, hvad deres centrale i gjorde i går. For den sprint, han leverer fra, altså fra midtlinjen, hvor han kæmper sig helt op i feltet for at score. Det, synes jeg, var den tællet. Øh, og var en, ja, en kæmpe årsag til, at han fik lov score. Og det er også bare en... Øh, altså den kommer vi selvfølgelig ind på senere, men, men kampen i går mellem Italien og... Og hvem fanden var det, de mødte? Det var Schweiz. Det glemmer man næsten i går, ja, i forhold til, hvor, hvor gode er italienerne var. Øhm, de, de var. De kom virkelig med noget, med noget nyt, og, og det er bare fedt at se det her italiensk. Men det kommer vi ind på senere. Lad os øh, hoppe ud i optagten til, øh, til kl. 18-kampen, som er Danmark-Belgien i Parken. Vi spiller jo vores anden kamp til den her slutrunde, når... Ja, kl. 18 i aften, når vi... Øh, når vi tager imod Belgien. En af de her store emner, som man har snakket også op til første kamp, men, øh, men især også op til anden kamp nu her, det er, hvordan skal vi stille op? Mm. Jeg har bedt jer om at lave en, øh, en start, eller hvordan I synes, at vi skal stille op, og vi kan lige så godt bare tage den øh, helt bagfra. Smeichel, ham har I begge to på, går mm. jeg fra. Ja. Ja. Men så kan vi også godt øh, bare gå de andre spillere igennem og, og, og få snakket om dem. Mikkel, hvad øh, hvis vi kører over fra venstresiden af? Hvem har du så, eller bare tager hele forsvaret, hvad har du i, i forsvaret til kampen i aften? Jamen, jeg har faktisk det samme. Altså, nu, nu er der også det her aspekt med, med det mentale. Altså, hvem, hvem er klar? Er Simon Kjær klar igen, for eksempel? Uh, det tror jeg, han er. Altså, uh, det vil undre mig meget, hvis han stadig var så påvirket, at han ikke kan spille. Uh, han har trods alt uh, et meget, meget nært relation til Christian Eriksen, han har set ham, han ved, han er i orden. Det har vi hørt tusindvis af gange. Øh, nu tror jeg også, han er øh, så professionel og så passioneret omkring det her landshold, at, øh, at nu er det det, der er fokuset. Jeg tror, han er tunet ind på det. Så jeg tror, det bliver samme forsvar som sidst. Øh, hvis de stiller op med fire i bagkæden. Nå, altså, det har jeg nemlig også tænkt. Det er jo også har, en, en lille arbejderbej. Øh, stiller de 3-4-3, øh, fordi det er jo julemands andet system. Ja. Og som alle de midterforsvarer egentlig her med, altså, så har jeg tænkt over, at der må være på et tidspunkt, han overvejede det. Og, ja. og, og hvis vi skal spille mod Belgien, som altså udgangspunkt vil jeg jo egentlig hellere, at man spiller på sin egen forse. Øh, men jeg er sgu tvivl om, æh, hvis vi spiller udelukkende på, hvad, hvad vi er bedst til, om Belgien så ikke jeg egentlig har bedre individualister til at kan klare det. Enig. Så og... hvis man prøver at bøf den lidt og smide med tre øh, forsvar bag. Og, og, og, og sådan... Altså, et point mod Belgien vil jo være et vanvittigt stort point. Altså, øhm, så, ja, altså jeg var der, hvor, man, hvor jeg næsten troede, at han godt kunne finde på at køre en, en 3-5-2 eller 3-4-3 eller, eller ja. den dur. Altså, det, det er ulempen, øh, synes jeg, hvis man går hen og ændrer til 3-4-3, så bliver det jo stort set mand-mand over det hele. Øhm, fordi Belgien spiller samme system, og der... der der, der har jeg lidt min tvivl om han tror, vi er dygtige nok mod Belgiens øh, sindssyge individualister. Hvad tror jeg om... så? I de går Eller, hvad tror du, han går med? Jamen, jeg tror faktisk. Øh, jeg tror faktisk, han går med at spille 4, 3, 3, men med en mere flad midtbane. Ja. Altså så det vil sige øh, tre. Øh, hvad kan man sige lidt lyngby style agtigt, Liverpool, hvor man spiller tre flat. Ja. For at de to på siden af ham i midten på midtbanen, har kortere ud til deres wingbacks, som har været deres problem. og øh, og dække dem op, så de kan, øh, hvad kan man sige, agere øh, mere forsvarsspillere, i stedet for, at det er bakken, der lige pludselig skal op på deres vingbakke, og så er der pla plads bag ved bakken. Så den der forsvarskæde på fire, den kan blive intakt, og så er det återne, der kan gå ud på deres pres på vingbakken. Men lad os bare tage øh, dit forsvar, Martin. Hvad, øh, hvis du skulle... Der er jo det her med, hvad man tror og hvad man håber. Det er lidt hørt at sige, det er, at, at, at du måske også både tror og håber, at det er en trebakkæde, vi kører med. Jamen, både, både ja og nej. Fordi den letteste øh, måde, og måske også den, øh, spiller en mest tryg i, det var egentlig at beholde øh, formationen øh, på den del. Øh. Men, men, men det var bare, når du gav den, så, og så sad og kiggede ned over, over navnene, hvem vi egentlig havde med, øh, så, så, så synes jeg bare at samtidig, at den måske også var lidt lige til at smide 3 øh, øh, meter forsvar ned. Øh, fordi der, jeg tror også, at de der det kommer til at blive et stort problem, øhm, og, og som Beck siger, man-man, øhm, der har de, de en fordele, men samtidig så føler jeg også, at det måske kan, kan, kan nulstille kampene. Det, det, det ved du også selv, hvis man spiller samme system lige over for en anden, så, øhm, så bliver det lidt sådan lidt lidt kampe, øhm, og det, det føler jeg egentlig ikke, at der er noget forkert i. Så hvis, vi, hvis jeg kører videre ud fra den tanke, så, ja, så vil det jo selvfølgelig Simon Kær i midten, og så Vestergaard og AC på de der tre defensivene Og så hvis position. der er nogen, der kan ja. øh, måske en lille smule hamle op med noget hovedspil og fysik, så er det jo Vestergaard, ja. øh, som måske kan hamle op med så Lukaku. I har, så jeg har AC, Kjær og, hvad sagde du så? og Vestergaard, ja. som de tre stopper? Hvis det bliver den. Hvis det bliver den, ja. Hvis vi kører med fire i, i i bagkæden der, så går du med de samme eller hvad, som samme som, som Beckman havde. Hvad hedder det? Hvad er altså, fordi sidst, da vi mødt de, de to gange, vi har mødt Belgien, førhen med Julman, der har han jo stillet op med en med fire tre eller den her velkendte formation. Og det er jo noget han har. Det vil sige, han har prøvet at møde det her hold med med én formation. Det kan da også være noget, der spiller ind i, i Julmannen, at han rent faktisk har mødt det her Belgien med en 4-3-3. Ja, øh, og jeg, jeg er helt overbevist om, at han har en eller anden taktisk plan. Ikke måske fra start, men undervejs. Øh, fordi han ved godt, at han skal møde øh, det bedste hold i verden, og der kan vi ikke bare øh, i godsøjne øh, gå ud og spille 4-3-3 og tro på, øh, på det, vi kan. Der må være et eller andet øh, et taktisk greb, han kan gøre undervejs, hvad det så end er, det, det, det tror jeg er svært, men, men jeg kunne godt forestille mig, og det ved jeg, at han har udtalt før, at når han møder de her vinkbakshold, 3 5 3,43. du ved, øhm, der synes han selv, at det ville være nemmere at lave en sideordnet midbane, som jeg var inde på før, netop fordi, at der ikke er så langt for otterne ud på deres wingbacks, og det er ofte, i 3 4 3, 3, 5, 2, der er det vinkbaksene, der ofte er svære at dække op Hvorfor, på Hvorfor, hvis man skal forklare det? Jamen, fordi de både kan have kanter og wingbacks. Forstået på den måde, at der er måske to brede punkter. Det kan også godt være, at kanten trækker ind, men der er stadig altid to brede punkter i deres wingbacks. Og vinkbaksene kommer stort set aldrig ind i banen. De bliver ude på kridtet, øh, og så har de noget centralt øh, andre steder med, med de tre angriber, der, der korter lidt ind og bliver centrale, eller midtbanespillerne, der bliver centrale. Så de har dækket sig ind centralt, og så vingbaksene Det bliver bare et problem. Hvem skal gå på? Skal det være bakken? Skal det være kanten? Skal det være otteren? Hvem går i presset på vingbakken? Og det, det er svært at dække op for. Hvis vi, hvis vi antager, at det er en trebakkæde, han forsøger, hvem skal så spille på de her to vingbakks? Fordi hvis jeg kigger på de to kampe, hvor de har mød, mødt Belgien, og hvem der har været baks i de kampe, så har det været vas i begge kampe på højre bak. Og så har han haft Male i den ene, og Robert Skov i den anden. Men Robert Skov, han er jo, han er jo lidt skadet. Så hvem, hvem burde man gå med, og hvem finder egentlig bedst til de her vingbakspositioner i en, ja, lad os kalde det en fembakkæde. Ja, altså, ja. skal jeg starte? Ja, jeg på. Øhm, Altså, jeg vil, sige, jeg vil stadig sige, Mæle er bedst øh, over på den side. Øh, problemet er, eller udfordringen er bare, at hvis det brøgne, han spiller højerkant for Belgien, så han, ikke, altså så han spiller han en, en fri højre kant. Så det vil sige, at han bliver ikke specielt meget ude i siden. Han trækker ind, hvor han har lyst til. Øh, fuldstændig fri rolle. Øh, og, og det, det der er udfordringen, tror jeg, i den side, hvis det brøgne kommer til at spille, at de simpelthen ikke ved, hvem der skal gå på ham, samtidig med, at der er en vingbaks, der bare kommer blæsende i Munier, eller hvem det nu er, de kommer til at spille på Carrasco, eller hvem, hvem det kommer til at være. Øhm, og det er så svært at dække op for, når kanten også begynder at trække ind i banen og bevæge sig fuldstændig frit rundt, men du stadig skal holde øje med den vingbang, der bare kommer blæsen ud på kritet. Der tror jeg og håber på, at han er den bedste, der kan dække op for det. Hvordan løser man sådan en opgave? Fordi det er jo, Belgien er et flydende system, de kører. Det er vel også noget med, at de her nu kommer vi ind på den efterfølgende, men i snakker omkring de her midtbanespillere, med at det er en Delaney og en Højbjerg, der så må... Øh, gardere ind og tage over for en hvis han spiller Kevin De Bruyne. Hvordan, hvordan løser man den her opgave, når det er, at, at De Bruyne er flagne? Jamen, det er svært. Øh, og, det, og det, der gør deres system så svært, det er det der med, at de har de to vingbakse, der kommer blæsende hele tiden, øhm, og så deres kanter går meget ind. Øhm, så har de en, for det meste en hundne øhm, sekser, der ligger, og så har de to andre øh, centrale midtbandsspillere som ligesom timer op med de, med de andre kanter i centralt. Så... så så det er, det er rigtig svært at dække op for. Okay. Æ, og, det, og derfor, at, at jeg tror, altså, æ, hvis du mig selv, at jeg næsten havde kørt samme system, fordi det på, på nogle måde gør det lettere, fordi så har man lidt hver sin mand æ, og, og, og dække op for. Problemet er ved at gøre det, det er, at der kommer rigtig mange nye spillere i, i spil. Ikke at det er et problem, men, men det, det er bare mange, man skal lave om for at, at skal lave et system, som måske ikke er lige så indkørt som, som det andet. Ja, altså, altså kan man sige, hvis det er, at man skal dække en, øh, altså, så dynamisk øh, dynamiske spillere op, som, som Belgien har, hvor de bevæger sig øh, rimelig frit, især det brøgne, som vi er inde på. Man kan, man kan ikke som sådan bare overgive ham, forstået på den måde, at der sidder 25.000 danskere. Du kan, stort, altså, du kan ikke høre noget. Altså, du kan ikke høre, hvad side øh, manden siger. Det var, der var det nemmere under corona, fordi der kunne man hele tiden diagere og, og så videre. Herinde, der skal du bare være fuldstændig klar på din rolle. Om det er at lade ham køre ind, i stedet for at blive trukket med, fordi så kommer der noget plads bag ham, hvis man, hvis man nærmest bare følger ham ind i banen. Og ellers så skal de andre være så ops på, at når han går ind i banen, jamen så må de kigge efter ham i området. Så det er, det er hamrende svært at det ikke for, specielt med, med et fuldt hus næsten i parken, som gør en lydramme, at du ikke kan snakke sammen. Man skal han tænke på, at om de her spillere til, til dagligt kender det her system? Fordi i går, da vi så Schweiz mod Italien, der er en situation på et tidspunkt, hvor Schweiz' venstre midtstopper Akanji. Han ikke følger med et løb over på højre side, fordi han kan se, at hans egen bak kommer løbende ned. Der, der kunne jeg ikke lade være at tænke på, om det var fordi, at han simpelthen bare fuld sin øh, kan man sige, organisation og formation, og det lignede, at han ikke lige var vant til at spille den formation. Er der noget med, at man skal kigge på, at han stiller de her spillere over for... Nu ved jeg godt, at, at spillere er agile og, og, og kan tilvende sig mange ting, men at, at man ikke skal skifte for meget rundt? Ja, så du tænker på, at man skal blive flyttet rundt? Altså, ja, det her med, at... at det, det er jo hans fortrukne øh, formation at spille, trods alt med en fire mm. bagtil, ja. at, øh, at hans, der er nogle andre principper, der, der kommer i spil, hvis han spiller med tre. Øh, Eller er det ligegyldigt ja. på det her plan? Øh, nej, altså, som vi også snakkede om tidligere i programmet, han har ikke haft ret meget tid. Den læggeste tid, han har haft, det er nu her. Og det blev endda øh, afbrudt, øh, selvfølgelig mm. efter i lørdags, hvor der også har været noget andet fokus, selvfølgelig. Øh, men op til den første kamp mod Finland, der har Julmann haft tid til måske, og indkører begge systemer. Og det er de to systemer, som øh, også hænger bedst sammen, så de kan switche undervejs. De kan også starte i 3-4-3, og så lige pludselig switche over og spille 4-3-3, nærmest uden at skifte ud. Måske er der nok en midstopper, der skal ud, fordi så kan man måske sætte AC op på midten i en 4-3-3, hvis det skulle være det. Så det kræver ikke en udskiftning højst sandsynligt, øhm, men det er forholdsvis nemt at switche rundt, og det ved jeg, der er blevet arbejdet på. Det, det, du siger der, det gør jo også, at, at hvis vi foretager, at det er det, de gør, AC op, op på midten, øhm, og så har man Delaney og, og hvad der, det øhm, Højbjerg, Højbjerg lige nøj, det, som, som kan arbejde og, og løbe alle de meter ind, inden uh, centralt, som, som der er behov for. Så, så det gør jo, at de kan være meget fleksibel mm. øh, ved den del, fordi der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at skal forsvare mere, end, end at vi angriber i den kamp i morgen. Vil der ikke noget forkert i. Æh, Fordi, uh, som jeg sagde tidligere, et point i den her, det vil være et kæmpe point. Ikke? Det er jo Uldjør. så, man ja. øh, Hvis vi tager skridtet længere op, og nu, I, nu I har I kommet ind på nogle af, nogle af spillerne, som I tænker skal spille på midtbanen. Man er jo også nødt til at... Der, vi har ikke en Eriksen i, i, til kampen i dag. Det ændrer vel også på måden, hvorpå at, øh, han tænker de her samspil. Hvem har du på, på midten? Du snakker omkring en, en, en flad. Ja. Det gør jeg faktisk. Jeg tror, eller jeg er sikker på, Højbjerg og det spiller, og det er kun den sidste plads, der er en lille smule tvivl om. Jeg tror stadig, det bliver Mathias Jensen, og det gør jeg, fordi jeg tror, vi kommer til at køre en lille smule flere omstillinger. Jeg tror, vi kommer til at trykke Belgien på deres forholdsvis lange, langsomme forsvar. Og der har Mathias Jensen de gyldne pasninger. Det er der ingen andre i truppen, der har end ham. Så han kan slå de her pasninger øh, ned over øh, fatongen, for eksempel. Ned imellem de tre midstoppere. Øh, det er ham, der kan øh, sådan, dirigere spillet, når vi får tid til det. Øh, det kan også godt være i omstillingerne, at vi finder Mathias Jensen, som så sender Brathwaite eller Yusuf, eller hvem det skulle være øh, afsted. Så jeg tror stadig, at han kommer til at, at spille. Hvad siger du til den, Martin? Jamen, det, som udgangspunkt tror jeg også, at, at det er det. Der, som jeg ser den ændring, som hvis man skal holde ud fra den, den safe, det er måske, at at jeg godt kunne se, at Dolby er kommet fra start, fordi det, det, det bliver noget omstillinger, som begge så siger, og der, der har vi behov for og en, der kan, der kan løbe, løbe hurtigt og løbe fra de andre, kan gøre noget lidt på egen hånd. Og, og, så jeg tror egentlig, at det er der, der kommer en udskiftning, hvis der der kommer nu. Det er jeg helt enig i. Jeg tror også, at Dolberg starter, og det gør jeg både på grund af omstillingerne, men også især, hvor vi kan få muligheder, og hvor vi har fået muligheder mod Belgien før, det er vores genpres, og Jonas Svind er ikke en god genpresspiller. Det er han ikke. Han er ikke hurtig nok fødder. Dolberg er til gengæld dygtig, reagerer hurtigt. Vi kender selv Brathwaite og Yusuf arbejder benhamrende hårdt, specielt i det her genpres. Og det var der, vi fik nogle kæmpe muligheder mod Belgien, da vi har mødt dem de to sidste gange. Og der er Belgien, hvis vi skal finde et eller andet svagt punkt, der er Belgien ikke specielt gode, når de skal bygge op nedefra, med de her tre midstopper, som skal føre bolden frem. Der er ikke en, der går ned og tager fat i den. De har sådan en rimelig klar 3 plus 2 opbygning, hvis vi kan sige det sådan. De tre midstopper og så to foran dem. Og det er de to foran dem, de prøver at finde. Og hvis de ikke kan det... Så er det den lange bold op på, øh, på Lukaku, og så spiller de derfra. Men det er ret tydeligt i deres øh, opbygningsspil, og der kan vi stjæle dem. Der kan vi stjæle bolden, og derfor jeg tror jeg, at, at Dolberg han også starter inde. Men Mathias Jensen, så I har I begge to Mathias Jensen som den her erstatning for, for Christian Eriksen. Jamen, så lad os gå skridtet op, og nu nævner I begge to øh, Dolberg, men, men Jonas Vind spillede jo rent faktisk en, øh, en, en ret god landskamp mod Belgien. Har det noget, at skulle spille ind, at, øh, at han har vist sig mod lige præcis de her spillere og i den her formation? Ja, yeah, altså, det, det giver jo meget god mening, når han kommer med en god oplevelse. Um, han kommer bare ikke med en specielt god oplevelse uh, fra sidst, hvis vi kigger på de første 42 minutter. Uh, der synes jeg ikke, han var specielt uh, uh, god. Um, jeg uh, tror, som Ørn også siger, jeg tror, at man går med, med Dolberg den her gang, fordi han har nogle andre kvaliteter, som vi skal bruge i den her kamp. Og jeg, uh, jeg er overbevist om, at han gør alt, hvad han overhovedet kan, for at finde de små ting, der kan tippe over på vores fordel. Og det kunne være Dolberg, han kunne gøre en forskel i de ting, vi har været inde på. Mike Jensen, snakket snakkede noget med, at øh, han savner at se en Cornelius på det her landshold. Fordi han er, han er den danske bullerbasse, som han sagde. Er han slet ikke inde i overvejelserne til, øh, det er han selvfølgelig, men, men i forhold til, til det, du tænker, Martin, på, på spidsnigeren? Ikke så meget, som starter til den kamp i morgen. Jeg havde mere set ham til den kamp mod Finland, hvor vi kunne have pumpet en masse folk ind i feltet. Hvor både ham og Jonas Vind, det kunne have været en fornøjelse at se, der er der er mange nede. Specielt, da der manglede mål. Jeg synes, at vi mangler folk i feltet der. Der, der, der havde han passer perfekt ind. Men den kamp, vi starter med i morgen, der, der, der vil jeg hellere have de der tre, der kan, kommer til at løbe, løbe dybt. Og kan, kan jeg gøre ondt på dem, både i Martin og Dolberg og ved der, det er Josef. Altså, de tre, der kommer afsted i en omstilling. den, den, den er ikke sjov. Altså, det vil heller ikke være sjov for, for Belgians forårspillere. Så... Det er i hvert fald det, jeg selv bliver god med, det var mig. Jamen, vi placerer Dolberg deroppe, så, og nu du tager hul på den med, med Breithwaite og Josef Olsen, Er det også dem, du øh, går med, Mikkel? Ja, det er det. Og øh, også, det, det er måske lidt det sikre valg, kan man sige. Øhm, men kommer det til at være en, en, en lidt mere omstillingskamp, end det gjorde mod Finland, for der var stort set ingen øh, offensive omstillinger, øhm, så er det de to bedste. Altså, der er masser af fart i fødderne, plus de timer deres løb helt vildt godt. Øh, og som vi var lidt inde på før, så er det Belgens lidt svage led, at de spiller med de her, i hvert fald to på siderne af, af midstopperen som er langsom, som er øh, oppe i alderen, aldervalet og, øh, og fatongen, hvis han spiller. Han blev skadet sidst. Øh, men Fremalen er jo ikke hurtig, og han, han kom ind i stedet for. Øh, så det er der, der er muligheder, tror jeg. Jeg kunne godt savne lidt, at der var også nogle, vi havde nogle kantspillere, der måske i en Andreas Skovelsen havde lidt mere bold i sig. Og du, øh, du har jo også været kritisk over for en Josef Poulsen i forhold til, at du siger, at han er bedre uden bold, end han er med bold. Er det hans arbejde uden bold, der, og begge to for den sags skyld, også Martin Brathwaite, der gør, at de også er berettiget det her med, at de, de løber rigtig mange meter, de overholder deres defensive aftaler, og de er... De har nogle ting, som, lad os sige, Andreas Krohulsen rent defensivt ikke har. Er det derfor, at, at vi kigger den vej? Ja, i den grad. Men jeg synes også, at deres beretningelse kommer mere til, til spil nu her i de næste to kampe, hvor der kommer til at være mere rum. Finland var jo sindssygt dygtig til at, at lukke rummene ned, så de var meget små, og der, der har de ikke deres for sig. Øh, men, men i en kamp, hvor der kommer til at være mere bagrum, der kommer til at være mere plads, hvor de kan kommer til at bruge deres, både deres fysik og deres hurtighed, begge to, Altså, der, der kommer de til at gå altså, så, så, øh, Jeg tror, de kommer til at vise øh, deres værd i de næste to kampe. Altså, i, i de to andre kampe mod Belgien, der har vi også haft den her tilgang med, at vi har spillet på, på egne præmisser. Vi har, vi har rent faktisk ikke nær så meget indstillet os på, på Belgierne, men, men de måtte indstille os på, på os. Hvordan tror I, at, øh, at det bliver i den her kamp? Vi er jo trods alt uden den helt store stjerne. Mm. Øhm, Og det betyder meget. Ja, Selvfølgelig gør det det. Altså, der er ingen tvivl om, at Christian er den største stjerne, der er på det danske landshold. Men nu er han der ikke, og nu spiller han der ikke. Og der er nogle andre, der også har vist et højt niveau. Ikke lige så højt, for man kan ikke erstatte ham. Men så er der nogle andre ting, man må gå efter. Og det kan jo være sådan nogle ting. Og i øvrigt, når vi lige skal runde Andreas Skov og Yusuf, så er det jo ikke rigtigt for mig at se en Andreas Skov Olsen kamp, fordi han er god til at lirke forsvar op, som står lidt dybt, og han kan udfordre mand-mand osv. Der er Josef ikke specielt god, men specielt sådan en kamp, hvor vi har set to gange mod Belgien, at vi kan stjæle boldene højt, at vi kan få uh, nogle, uh, nogle høje omstillinger. Der er Josef Poulsen klart den bedste dansker på det hold til at udføre det, fordi han er så ekstremt dygtig i hans pres, som kommer ned fra, fra Leipzig. Um, så jeg kan slet ikke se Andreas Gård start i sådan en kamp, øh, hvis man tager ham over for Josef. Jamen lad os da bare tage fat i det her, du snakker omkring med det her pres. <coughs> der Rusland spilte mod Belgien, der blev de, der, der hang Ruslands pres slet ikke sammen. Altså de, de forreste, de, de pressede for dem selv, og så havde Belgierne egentlig let ved at spille ud. Belgierne har den her trebakkæde, og måden, de vil jo nok have bolden en, en del i, i dag. Når de kommer til at spille op nedefra, hvordan skal vores danske pres, så sidde på, de her, på den her træbarkkæde? Altså, hvordan er det, man presser en træbarkkæde, Max? Jamen, det er jo meget forskelligt. Øhm, eller, hvad, hvad for en filosofi, du har. Alternativet er at gå blok blokke op med tre tre for tre Og match dem. Ja, fuldstændig. På den måde, det kan være svært at... Alternativet, så bruger du to og skærer den, den ene fra, og ligesom lukker ned til den ene side. Øhm, jeg er i tvivl om, hvad, hvad jul, man gerne vil gøre. Øhm, men, men, for det, det er jo lidt, hvis du, hvis du tager tre til tre det er den, den, det er den offensive tilgang til det. Det var det, Rusland gjorde, og ja. det blev spillet ud af det pres, lige med det samme. Ja. Det kræver så også, at, at du tør at løfte med hele holdet. Og, og det, det er jo det, noe mere offensivt du, du går til det med at køre mand-mand, så skal du have en masse dygtige spillere, der kan klare sig på egen hånd. Øhm, hvor den mere safe, øh, hvor du kan det er en lille smule, det er, at du kører to mand op, og, eller starter et pres, og, og ligesom kører det ud, og det ud til en side. Øh, som gør, at man stadig kan have et overtal længere tilbage. Øh. Men med de gode spillere, som Belgerne har, hvad, hvad, hvad passer egentlig så bedst? Altså, fordi at, igen er jeg nødt til at referere til den her Rusland-kamp. Mm. Der øh. var to-tre afleveringer, og så var de forbi de tre forreste. Ja. Og så er deres midtbane jo i forhold til at skulle sætte det næste. Ja. Og det er jo det, der er jo flere facetter, som man skal være ops på. Altså, finder de de to ind i midten, øhm, der kan vi, tror jeg, stjæle boldene, fordi der er vi gode presspillere i Højbjerg og Delaney. De er helt vildt gode til at stjæle boldene. Så måske skal man tvinge dem til at spille ind på de to, rent faktisk, der ligger foran deres trebarkkæde. Øhm, på den anden side, så har de jo både en venstrebenet yderstopper, og en højre benede yderstopper på den anden side, så de kan stadig krydse de her bolde. Altså, man kan ikke tvinge dem over til et, et dårligt ben som sådan. Så skal man måske gå over i et kantpres, hvor man tager, lad os bare sige, Dolberg, han spiller nier, tager ham en lille smule ned, så kommer de to øh, kanter og presser udefra og ind. Så der vil sige, at du presser man udefra på fatongens venstre ben, og kan tvinge ham ind til hans dårlige højreben. Det kunne være en mulighed. Og det samme modsat, hvor du gør det på aldervaget, hvor du tvinger ham til og spille ind på hans venstre ben. Og det kunne være et kantpres, man kunne starte med og se, om det, øh, det lykkes. Og som jeg også sagde før, hvis det ikke lykkes med det her øh, bælgerne, så chipper de den bare op på, øh, på Lukaku, og så kommer der løb omkring ham. Og hvordan fanden skal man dække Lukaku op? Altså, øh, han kan vende, han kan dreje, han kan lidt af hvert. Jeg tror, hvis man skal øh, lukke ham ned i deres opspil, så han ikke bliver en station, man bare kan vippe den op på, hvis man ikke kan andet. Øh, så er der... To ting, man kan gøre. Man kan undgå at tage duellen og satse, fordi den kan man ikke vinde. Der er en brøl stærk og holder en væk. Måske lader ham tage den første berøring, og så kan der komme sådan et øh, dobbeltpres, som vi kalder det, hvor midtbanen kommer med ned og hjælper, så man lukker ham inden og spiller to mod en. Det kunne være en mulighed, at man kunne stille de bolde fra Lukaku, øh, men han har bare vist sig at være så hamrende dygtig til også det, fordi det er der masser, der kan se, at det kunne være en mulighed. Men det har han også klaret. Så det kræver en enorm opgave for de her, for, for en Pierre Emil også, og en Delaney, som skal være med i det her pres, som ja. kær og de andre AC ja, ligger? Ja, det gør de i høj grad. Altså lige så snart, at de ser den her bold bliver tippet op på dem, så skal de sprinte tilbage og prøve at vinde øh, den her dobbeltpresfunktion. Er det farligt ikke også, øh, for det er jo også det, jeg har hørt Bo Svensson sige i, i DR-studiet, at man kan ikke, Simon Kjær kan ikke tage Lukaku alene. Han er nødt til at have hjælp fra andre. Mm. Men det efterlader jo også bare plads til alle de andre fantastiske spillere. Så det er jo vel hele tiden en balancegang mellem, om man vil give mere plads til Torgan Hazard, øh, øh, Carrasco osv., i, i forhold til at skulle bruge en ekstra spiller på, på Lukaku. Klart, klart, og det er, jo, det er jo det, der gør dem så ufattelig svære at med. Det er jo, at øh, begynder du at bruge flere folk, der skal dække Lukaku, eller Hazard, eller hvad de nu ellers hedder, de dygtige spillere, de har, jamen så kommer der større rum til de andre. Så det, det, det er mere en balancegang, hvor, hvor, hvor spillerne hele tiden skal, skal være dygtige til at vurdere, hvad, hvor, hvor er det farligst, og hvor at man ligesom kan give nogle rum fra sig. Jeg tror så faktisk, det er måske mit eget lille postulat her, at, at de danske spillere er mere disciplineret, og måske også bedre taktisk end, end de russiske spillere egentlig øhm, Så jeg tror, uden at jeg skal, skal sidde og puste den danske glorie, øhm, at vi som udgangspunkt måske er lidt bedre disciplineret til at kan, kan klare sådan en opgave, end de russiske spillere er. For det var, det var lidt tydeligt at se, at de centrerer steder og så må de ligesom klare det, når det lykkes ikke, og så, nå, så falder de lidt tilbage. Men tror, tror, du, tror du, vi går i et, et højt pres mod, mod Belgien i aften? Som udgangspunkt er ikke, øh, men, men... Der er selvfølgelig også variation æh, i det, at ja. i efter, man starter med et højt pres og man godt falder efter 10 minutter osv., så men, men sådan overall, øh, Det er farligt. Ja, men det, det, det, det er lidt... Altså, vi sidder og snakker ude fra en masse ved det, det går sådan ja. på, hvordan, hvordan de stiller op. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at det danske hold... Øh, skal lige ud og finde sig selv, ovenpå den oplevelse, de havde sidst i parken. Øh, når det er så sagt, så er jeg slet ikke tvivl om, at de gerne vil prøve at, at, at, at vinde øh, parken på deres side, så alle de danske lige ligesom er med dem. Fordi de har behov for at få det der boost, øh, som der gør, at man har behov for, når man, hvis man skal få et godt resultat mod Belgien. Øh, så de skal ind og have noget fra starten. Øh, øh, så, så, så det bliver sådan lidt øh, øh, et, et forsøg på et højt pres, hvor man skal ligesom finde selvtiden til at kan bygge videre på en helt kamp. Ja, det jeg synes, de ja. har faktisk har været gode til Danmark, det er at variere det lidt. Altså, når de går, så går de, og så ved de, altså de har nogle fuldstændig klare ting på, hvornår de går i pres. Det kan være en, en dårlig bold spillet fra modstanderen. Det kan være en bold, der går tilbage af et signal til, at de skal gå i pres. Og der har de været helt vildt gode og afklaret i, at så går de samlet. Fordi et er, at der er en, der tænker et eller andet, men hvis de andre ikke er med, så bliver der aldrig nogensinde et kollektivt pres. Og det er det, vi så med Rusland for eksempel. Så er der en, der gik i pres, så er der to, der gik i pres. Men når holdet ikke går i pres, så bliver du splittet af af Belgien, fordi de er så dygtige. Så det er alt afgørende, at når vi går i pres, så er det hele holdet, der ved, hvor de skal placere sig, og hvor hårdt de skal presse. Altså det er alt afgørende, for ellers så bliver vi splittet af. Men hvad med vores eget opspil? Det plejer jo altid at gå igennem Eriksen på en eller anden måde, fordi han trods alt har et niveau, der er, der er højere end de andres. Og nu er han der ikke. Er det noget med at... Ja, hvordan, hvordan skal vi bygge spillet op? Der er selvfølgelig igen rigtig mange måder at bygge et spil op, men sådan hvor ligger vores styrker i forhold til at skulle slå et, et belgisk mandskab? Er det på kanterne, eller er det igennem over midten stadigvæk? Vi har jo trods alt Højbjerg, det er det ene stadigvæk, den. Mm. Øh, jeg tror stadig godt, at vi kan få en eller anden form for overtal inde i midten. Øh, Belgien spiller 3-4-3, det vil sige, at de har to centrale midtbanespillere. Hvis Danmark spiller 4-3-3, øh, og Dolberg kan være en lille smule falsk nier, så har vi faktisk to i overtal derinde, hvis han dropper en lille smule ned. Så spiller vi 4 mod to, og det ved jeg godt, det aldrig kommer til at ske, øh, fordi så, så øh, retter Belgien efter det. Men det kunne være en mulighed at finde nogle øh, centrale overtal stadig. Øh, Lukaku gider nok ikke dække så meget op, tænker jeg. Øh, det brøgne det er heller ikke hans øh, kæmpe forse. Øh, og så kan det være, at vi kan trække en af de der midstopper op, hvis Stolper falder ned, så er der en, der trækker med ham, og så kan der blive noget plads bag ham. Øh, så det kunne være en mulighed at spille øh, ind centralt, få trukket en af deres midstopper øh, op i banen. Og så kommer de her stikløb fra kanterne, Yusuf eller Bradford. Las, ja? Nå, men altså, det med, det med og, hedder, opspillet, det med på bolden, det tror jeg egentlig skal gå okay. Øh, som som Mikkel siger, der, der er rigelige spillere, mm. som, som ikke har deres forsøg i og de kommer måske også til at falde lidt tilbage og have en hurtig en, en fembakkædebælken, mm. som egentlig gør, at der er plads nok til at spille i. Jeg er bare ikke sikker på, at det er der, vi scorer målene. Jeg, jeg tror på, at det er en omstilling, øh, vi, vi skal score vores mål på. Så, så, så det er der, vi skal være skarpe. Men der er ingen tvivl om, at når vi har bolden, så skal vi sørge for at passe på den. Så det giver noget, noget luft, som vi ikke bare ender med at forsvare i, i alt for lang tid. Og det, det er der, vi skal være dygtige til at, at, at, at, at, at, at mærke kampen. Det er jo lidt der, jeg kan være bekymret ja. for, for en Dolberg, som I begge to har på. Jeg synes ikke, han har været god nok til at holde i bolden kontra en, en Jonas Vind. Men, men lad os se hvad, hvad han går med i, i aften, hvis vi skal byde på et, et resultat. Hvad tænker, hvad tænker du så med? Med hjernen eller hjertet? Jamen, lad, lad os få et begto. Øh, jeg tror. Hvis jeg du tror, tænker, så siger jeg et, et. Det er både hjertet og hjernen ja. der siger det. Ja. er det, det begto ja. der siger? Altså både hjernen og hjertet der siger et, et. Ja, det er det. Er det er ikke klaphatten. Nej, det, skulle, den, kan klappe, nej, det skulle ikke klappe af den, fordi øh, jeg, jeg tænker stadig tilbage på de to belgiske og jeg synes rent faktisk, jeg ved godt, de havde noget øh, helt vildt kvalitet, der afgjorde kampene, men jeg synes rent faktisk spillemæssigt, der var det langt hen ad vejen, øh, øh, godkendt og mere end det, fordi jeg synes, der var store, store muligheder for at gøre ondt på Belgierne. De var bare kyniske, og det havde det ord, men de var meget skarpere, lad os sige det sådan, meget skarpere, når de fik øh, chancerne, og hvis vi kan sætte den der aflevering, få det der rygstød af fansene, fordi det bliver også en speciel atmosfære, det vi, er vi alle sammen er overbevist om. Men vi skal virkelig være skarpe, når vi får de der høje omstillinger, og når vi skal sætte den afgørende aflevering. Og der, der er det selvfølgelig ærgerligt, at Christian Eriksen ikke er med, fordi det er han garant for at kunne. Men der er bare nogle andre, der må tage over. Og det er overbevist om, at, at det kommer til at ske, fordi... Det bliver så specielt for dem at spille den kamp der, og jeg tror og håber på, at de får et kæmpe boost af det hele. Ja, vi ved jo heller ikke, hvordan, hvordan de er uden en Eriksen, og så også hvordan den her, men det er jo så gidsninger om, hvordan man rent menneskeligt reagerer. Men i 1, 1 både med hjernen og hjertet, Ørensgaard, hvad, hvad siger dit hjerte først? Jamen, så vinder vi. <laughs> <laughs> så det, det er jo ingen tvivl Nej, men altså, noget, noget, jeg vil sige, det er den så altså, jeg lød bare være med at have den hele lange øh, forklaring og snak, Så Den, den lod jeg Bix om. Nej, øh, I men jeg, jeg, tror faktisk øh, på på, øh, på et godt resultat, øh, også fordi at, øh, at Belgien ikke at de ikke går for at vinde, men, men de har fået deres første sejr over, over Rusland rimelig overbevisende, og jeg tror heller ikke, at uh, uden at forklare en, uh, Finland, at de ligger søvnløs uh, over den. Uh, så so, so, so, so, so på den måde, så tror jeg egentlig, at, at de ser den danske kamp som, som den sværeste, også uh, oven på hele det her uh, Christian Eriksen, uh, som var forfærdelig, men, men Belgien ved heller ikke, hvad Danmark kommer med på, på bagkant og sådan noget, uh, så so, so, så jeg tror egentlig, at, at et gjort resultat, det er, det er mere end muligt. Lad os håbe på, at det bliver et elektrisk parken fyldt med, med kærlighed i aften, og så kan vi kun krydse fingre for, at, at I får ret i jeres gisninger. Det var alt for første halvleg, og om lidt der dykker vi ned i de tre kampe, som blev spillet onsdag.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 Du kan se og læse meget mere på tv.santon.dk. God fornøjelse. Her i anden halvleg, der skal vi vinde de tre onsdagskampe og den første der blev spillet onsdag, det var klokken 15, hvor Finland tog mod Rusland i Sankt Petersborg. Og det første, jeg er blevet i, det var det her med, at Rusland simpelthen vælger at skifte ud på keeperposten i forhold til den første kamp. Og sådan lidt ubeagtet om, hvor, hvor dårligt keeperen har gjort det, eller man gør det som keeper i en første kamp, så er det vel en ret speciel plads at skifte ud på, Martin? Ja, den, den, den, den er voldsom, synes jeg. Øh, specielt som, som hold og som, som forholdsspiller, der, der føler man, man gerne vil have noget tryghed bagfra. Øh, og den, den trykket som man, man både her have optjent og spillet eller man har bygget op med at spille flere kampe den den er ligesom væk i det sekund, at man bare har skiftet ud. Og man river vel også selvtilliden helt ud, han spiller på den måde. Nej, det det er jo ret i han, han, øh, han kræver nok lige en, en arm om skulderen øh, ikke sikker de gør det i Rusland men, øh, men, men ja den der <laughs> øh, det er der, der er lille arbejde mental arbejde bagefter. Ellers, den her kamp, der blev spillet i går, Mikkel, hvad var det for en kamp, vi så Finland, som vi, var, som vi snakkede om, om vi var lidt overrasket over i forhold til kampen mod Danmark? Havde de meget at skulle, skulle gøre i den kamp mod Rusland? Jeg synes, de havde mere, faktisk. Øh, altså de, de kunne jo have fået en drømmestart, men, øh, men der var jo offside, så et eller andet sted så blev VAR brugt rigtigt igen. Uh, og det skal vi også huske, at Rose synes stadig, det har været uh, nærmest upåklageligt, hvordan der er blevet brugt var i forhold til uh, den sæson, man kommer fra i Superligaen, hvor det har været mildest talt ringe. Uh, så synes jeg virkelig, at det bliver brugt ordentligt i, i den her turnering. Uh, men jeg synes, jeg synes faktisk, at altså, de havde nogle bedre offensive kvaliteter. Det var ikke ret mange. Jeg synes bare, at når de havde dem, så havde de bedre offensive kvaliteter, end jeg faktisk havde regnet med. Øh, selvfølgelig mødte de også en lidt dårligere modstander end, øh, end Danmark. Øh, men jeg synes, at de stak bedre til dem. Altså, jeg synes, Pugge var mere synlig. Øh, Pojan Parlo, som, som scorer mod Danmark, øh, er vel deres farligste mand. Øh, er det, fordi, vi har, er det fordi der er meget fokus på, på Pugge? Og så falder der jo lidt mere plads af til, til, til sidekammeraten? Arh, ja, altså, så må ikke, de ikke har, har set, hvad han kan. Øh, han tro, trods alt spiller i Bundesligaen, så må ikke, at de også har et øje på ham. Øh, og scoret seks mål i år. Og scoret seks mål i år. For Hertha, mener jeg. Han er ikke Union ud Berlin. Union Berlin, leget for Leverkusen mener jeg. Ikke? Øh, men, men altså, det er vel deres to bedste offensive kort, og jeg synes rent faktisk, de kom frem til så store chancer, så de godt kunne have fået noget med fra kampen. Øh, men jeg synes også, at et eller andet sted, det er fair nok, at Rusland vinder. Det var dem, der var mest toneangivende. Øh, de fandt nogle rigtig, rigtig gode rum, synes jeg, i nu bliver det nørdet igen. Nå, men, men, men i de her modsatte halvrum, som vi kalder det, hvor man øh, deler den banen op i forskellige rum, siderum, halrum og, og midterrum. Og på siden af de her tre finske øh, midtbanespillere, øh, der fandt de nogle rigtig gode øh, rum på det øh, modsatte halrum, hvor de kunne angribe, fordi de sideforskyder over og så får de den her øh, tværpasning over i det modsatte halrum og så kunne angribe derfra øh, få nogle bolde ind til øh, til Suba, øh, som er jo et monster inde i, i feltet. Så han havde mange fede kampe med outer duty inden øh, centralt. Men jeg synes, de kom frem til mere, end jeg så øh, mod Belgien. Så selvfølgelig også, fordi de møder en klart dårligere modstander. Men, men Finland stiller jo også med et 3 -forsvar, Men det hedder mere et femmand, fordi deres to vingbakke står så langt tilbage. Er det også en af årsagerne til, at der er plads på de her halvrum, som Mikkel snakker om, at, at de her vingbakke simpelthen står så langt tilbage? Ja, det er klart, Æm, for det er, det er meget tydeligt at Finland går hurtigt tilbage og har en fembakket og de byder ikke sådan specielt meget op, så, så de her de tre centrale midtmanspillere skal dække en kæmpe rum. Altså, det, og det, det er svært, Æm, så derfor vil der være plads på bydersiden af dem. Det som jeg synes Rusland var gode til, det var egentlig at bringe utrolig mange folk frem og, i, øh, og, og fik virkelig skubbet Finlands fem spillere ind i feltet Æm, og der havde Rusland mindst lige så mange folk fyldt ind. Derfor synes jeg, at mere var mere farlige, end, end danske, danske landshold var øh, mod dem. Til gengæld, så, så øh, den der mandmand, -mand, de egentlig turde stå tit og ofte Rusland øh, tilbage, øh, selvom de et eller andet sted var, skulle have været tre, men der var tit og ofte, at de næsten stod mandmand -mand tilbage. Det gjorde jo, at Finland kunne slå nogle, nogle vanvittige omstillinger, øh, og de var jo... Altså, yderst til at de fik blokeret øh, en masse afslutninger af øh, de russiske forsvarsspillere. Øh, så, så Finland kunne lige så let have fået et resultat med derfra. Øh, Guds lov for den danske øh, muligheder, så vandt Rusland kun 1-0. Men, men, men, men der, der, der, der kunne have sket meget mere den kamp, end det resultat egentlig, det, det, det, det siger. Jeg kan ikke til at starte med, da han, han mister den her, eller brænder den her store chance, der sidder jeg med en... Jeg har også jeg skrevet til... Jeg, jeg er lidt ævlig over, at han ikke, han ikke får scoret. Eller jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, at det var også det, vi snakkede om mm. i går, men at, at, at Rusland skulle vinde den her kamp. Det, den ender med, er, er naturligvis det bedste resultat. Men man ville jo heller ikke have, at der kom et 1-0-mål for hurtigt i går, så at Finland øh, faldt sammen. Så... Det var det perfekte resultat, du fik, men Ja, altså det, det må vi bare sige, det var det. Øh, øh, jeg tænkte også, da Rusland fik den her efter tre minutter, at det bliver, det, det bliver noget vildt noget. Men jeg, jeg synes også, øh, når man ser sådan på, på spillers chancer, øh, så kunne der måske godt være kommet et par mål mere, men jeg, jeg, jeg sad aldrig med en følelse af, at det ene hold ville falde sammen. Altså aldrig nogensinde. Var det fordi det andet hold ikke var dygtig nok til at... Og Jamen nej, også fordi kampen hele tiden var i live. Altså, der var ingen grund til at falde sammen. Altså, finderne havde et, et kæmpe resultat, hvis de kunne få et, et kryds. Og de jagtede jo krydset, synes jeg. Altså, jeg synes, de gik efter at få et, et resultat. Også fordi, at, at øh, jeg tror ikke, at de anså russerne for, for at være specielt farlige. Altså, øh, så jeg sad aldrig med en, en følelse af, at det ene hold ville vinde en 3-4-0 overhovedet. Lad os tage Rusland. Vi har den jo i, i den sidste kamp, som er den... Det bliver den afgørende kamp. Viste de noget i går, eller i den første kamp? Noget, vi skal være bange for? Uh, yeah. Ja, det, det gjorde de selvfølgelig, uh, fordi at uh, det, som jeg sagde, jeg synes, de er dygtige til at få mange uh, folk i, i fældet. Det gør også, også, at de er sindssygt sårbare en anden vej. Uh, men men jeg synes egentlig, jeg sad med en følelse af, at jeg var overrasket over, hvor god Finland egentlig var i går, end hvor god russerne var. Og det er ikke fordi, jeg skal til at tale om Rusland for de vandt trods alt over, over Finland. Men jeg tror egentlig, at jeg havde den fornemmelse, når man sad og så Finland og Danmark, at, at Finland de, de fik forsvaret sig til en, til en sejr. Og, og mod russerne synes jeg, at de fik vist, at de, de kunne mere end bare stå med bussen parkeret foran målet. Ikke? Så det har er, de er egentlig overrasket Der er lidt i forhold til, hvad du troede i Finland. Ja, faktisk. Det er, ja. hvis vi kigger på øh, sådan rent fremadrettet for det her finske hold, øh, de, har jo, de har jo Belgien i den sidste kamp, det er vel ikke, der er ikke meget mere, man kan forvente fra deres side af. Så er det så er vi ud i noget held, uheld, yeah. om de her tre point nok. Ja, altså selv hvis øh, Belgien stiller med de resterende 11, end dem de starter med i, når de stiller stærkeste, så er Belgien bedst. Um, så det ser ikke. altså det ville være en kæmpe overraskelse overhovedet, så det synes jeg ikke engang, vi behøver at snakke så meget. Det, det skal jeg heller ikke med. Hvis vi kan køre på, uh, på kampen spiller i, i den her kamp, hvem, uh, hvem har du så, Alex? Øhm, altså, finder i Rusland her? Ja. Du kan tage den, hvis der du har... Ja, altså, øh, jamen, altså det er altid nemt at sige målscoren, men jeg synes faktisk, at Mitterrandtchuk viste flere gode offensive ting. Jeg synes også, det er et vanvittigt godt mål, han laver. I øvrigt. Teknisk? Teknisk helt vildt. Altså, sparker nærmest i samme moment, som han tager den her lille dribling til hans venstreben, og lægger den super smukt over i hjørnet. Det er en ting, men jeg synes faktisk også, at han var, var god offensivt. Altså, han fandt mange gode rum. Han kom frem til meget. Han var med i rigtig mange ting. Så det er nok ham, jeg tager. Det er et rigtig godt bud. Jeg var faktisk i den russiske træner, at han turde øh, skifte ud på så vigtige positioner, som han egentlig gjorde. Øhm, ellers vil øh, jeg faktisk også sige, at jeg synes, at han, øh, den finske øh, marker til, til Pugi. han var øh, også... Øh, Pujan Lige Lignagt, det, det, det var det navn, jeg havde lidt problemer med, ja. men det, den har du bare på tungen. Så. Ja. <laughs> ja, jeg synes også, at han gjorde det godt. Ja, han overraskede, som du sagde, ja. Mikkel. Jamen, så fik vi også lukket ned for den kamp. Lad os gå videre til 18-kampen, som i går hed Tyrkiet-Wales, som blev spillet i Baku. Tyrkiet de skuffede jo i den, i den første kamp mod Italien, og det gjorde Wales jo reelt set også mod, mod Schweiz, hvor de var heldige med at få et point. Men hvad var det for en kamp, vi så i går inde i, eller ikke inde i Baku, men i Baku, Mikkel? Det var en kamp, hvor Tyrkiets defensiv var tæt på pinligt synes jeg. Jeg synes virkelig, det var ringe øh, arbejde. Øh, øh, de blev splittet ad. Altså, de var, de, de er jo heldige ikke at være bagud med en, en 2-3-0 i pausen. Øh, på meget, meget simple ting, rent faktisk. Altså, den her Bale-Ramsey øh, connection, øh, som vi så flere gange, hvor øh, Ramsey, han kommer... Øh, fra sin midtbane position og løber igennem det tyrkiske forsvar. Det var der ingen. Der, der, der var hverken en, der fulgte med. Der var ingen, der overgav løbet. Han fik bare lov at løbe ned igennem og så kunne bale med hans lækre fod vippe den ind til ham, som han havde lyst til. Altså, det var på så lavt et niveau. Så de her tyrkere, det er, det er klart den største skuffelse for mig. Ja vi, har, ja, vi har vel forventet meget, meget mere af de her. De var vel kun farlige på, på dødebold i går. Jeg kan ikke forstå, når jeg kigger ned, det er jo... Altså jeg snakker meget om Burk Yilmaz, og han kan jo ikke gøre tingene alene. Men de møder jo trods alt ikke verdens bedste land så i går i Wales. Hvorfor får de ikke mere ud af det? Altså, jeg ved godt, du måske ikke har set alle Tyrkiets kampe, men er det Wales, der gør den dårlige i går, eller er det dem selv, der ikke bringer det, de skal? Begge dele, tror jeg. Øh, der, der var ingen tvivl om, at også som begge siger, at, specielt når de spiller sådan en 4-1-4-1, altså at, at Ramsey får lov at løbe igennem nu, har jeg selv spillet den der 6-position stort set hele mit liv. At, at, at, at han ikke, når de, de der har en til at skal, skal følge det, for at lukke det bedre ned, det, det, det, var, det, var, det var overraskende. Det, det, det, og du det, snakker om 6'eren for Tyrkiet. Lige nøjagtigt. Okay. Ja, lige nøjagtigt. At han ikke kan lukke det bedre ned, det, det synes jeg var det, det var det var ikke godt. Ja, vi tager det rent fodboldteknisk, når ja. der kommer et dybdeløb, og du som 6'er står ind på midten, er det så din opgave blandt andet også at følge med? eller hvordan, de, hvordan skulle de have løst den i går fordi det var jo gang på gang at at deres kæder blev splittet. Som udgangspunkt ja det kommer på hvordan du ser det så så, så, så er det en seksanseropgave men mindre at man ligesom kan, kan give det over og der var der var rigelige chancer fordi du ved altså, øhm hvis du, hvis du sådan tager det alt efter, hvor på banen det er, Når højere det er, noget mere skal Forsvaret kunne tage den over, nu dybere du er, når mere skal sekserne uh, tage de der løb, eller uh, ligesom tage cut ud, som er strafbrækfeltet, eller ind i straffeltet som er strafbrækletten, uh, tage, tage, tage de løb ud. Men, men det de, de var slet ikke, de, de vil ikke i nærheden af for, for at få lukket det ned. Og uh, Bale, han, han dræber jo det der med at ligger for lækker fod. Altså, uh, Han har været meget udskilt, men, men man synes jo, at det, man så uh, for ham i i går og et sidste stykke tid har jo været godt, og det får de ikke ned på, altså. Men, men, men, men lad os tal, er, bare, ja. bare tage Bale, altså, fordi at, det er jo den største stjerne, som, som Wales har. Mm. Han er jo ikke den samme udgave, som han var tilbage i 2016, og måske det, vi kender fra, fra før, hvor han var i tot med ham og kom til Real Madrid, men, men trods alt er det jo stadigvæk, at vi kan se i går på banen, at han har et niveau over ja. de andre. Ja, det har han, og øh... Jeg synes også, man kan se, at han, er, han, øh, han har et andet ansvar, når han kommer øh, og skal spille for Wales. Ikke kun fordi han har anførbindet, men der hviler bare et ansvar på ham. Og han er stjernen. Han er ikke stjernen i Real Madrid. Altså, og der er nogen, der har den der med, hvis de ikke er stjernen, så kan de ikke rigtig funkle. Og den tror jeg, han har haft lidt i Real Madrid. Han har aldrig blevet øh, pædet op til, at han skulle være stjernen i Real Madrid. Øh, og det kan der være mange årsager til. Men her, der er det ham, alle kigger på, og det shine, det, det kan han godt lide. Men jeg synes også, han giver mere af sig selv, ser det ud til. Altså, du kan se, når han øh, brænder nogle chancer, når øh, de andre scorer osv., der er virkelig følelser med i, øh, i det her nationalfølelser. Øh, og det synes jeg, det kan også godt være, og det er det nok, hans sidste slutrunde, tænker jeg. Øh, så det kan godt være, at han vil give den en skalle, og få et forhåbentlig godt eftermæle, hvis det var, at han skulle øh, stille støvlerne på hylden efter slutrunden her, som der har været tale om. Øhm, men hvis vi bare lige skal lukke den sidste med, med det løb fra Ramsey, øh, så hellere gør noget end ikke at gøre noget. Altså hvis, der, hvis det er uafstemt, så hellere, hellere følg med løbet en eller anden, mm. end ikke at der er nogen, der, der kommer til at gøre det. Fordi det er jo ikke fordi, der kom to-tre stikløb, du skal forholde dig til. Der kom et, og det var fra Ramsey hver evig eneste gang. Når du har fået den første advarsel, så må du da, undskyld mig meget, så må du med tænke på, at den kan komme igen, og så må man gøre noget ved det. Øh, og det kan være både ude fra træneren, der giver nogle dessinger ind, eller spillerne må selv kunne se det. Altså, de kan jo, det er jo ikke fordi, der kommer et løb i ryggen eller noget. At det kommer jo stort set i et lige løb ned. Det er så simpelt øh, at, at skulle dække op for. Øhm, så, ja, jeg synes, det var uhørt lavt niveau, det må jeg sige, i det tyrkiske forespil. Ja, og også, også fordi, at det ligger lidt til, at uh, Ramsey og David James, det er dem, der skal komme i og Bale, der skal have den, og der skal ligge den, den gode aflæring. Så det, det, det det var ikke engang fordi, at, øh, at det ikke sådan stod i, det var i øh, skrevet. Altså, det, det var ikke, på den måde synes jeg, at det var meget tydeligt, hvad de gerne ville, og at de ikke på noget tidspunkt fik lukket ned for det. Det, det synes jeg også var røstende. Og, og, og, og som jeg selv sagde tidligere, altså, nu du jeg selv spille den her sekser-position. Og, og, øh, altså, der skal du bare kunne lukke det ned. Og hvis du ikke lukker den, din egen mand ned, så man sørger for, at øh, forsvarsspilleren har en mand. Altså, den er lige til. Det, er ja. ikke, øh, sådan, det behøver vi ikke engang at diskutere om. Ja. Men nu har vi også skoset øh, tyrkerne nok, for det er jo trods alt Wales, der, der udfører de her løb, og Ramsey. Hvis vi kigger på hans præstation i går, det er jo den anden store stjerne, som Wales har, og hvis Wales skal noget, så, så skal han blandt andet også. Han var, vel, øh, han var vel okay i år? Ja, øh, det eneste, man kan sige, det var, at han skulle nok have lavet et hattrick. Altså, fordi det er så store chancer, han brænder. Øhm. Og det kan man også se på hans ansigtsudtryk, Altså, han undskylder jo nærmest. Øh, men, men det, han gør forarbejdet, det, han gør for hele øh, øh, holdet, han er jo en kæmpe holdspiller. Altså, det, var, det var sådan, vi godt kunne lide Ramsey og øh, se ham spille for et par år siden. Øh, det var den her øh, dynamik, øh, de her hissige løb. Øh, løber solen sort, indtil han øh, skal bæres ud, som han også øh, blev i går, øh, stort set det er sådan, vi godt kan lide ham, at komme i de her løb fra anden række, som er forholdsvis svære at se. Det var det så ikke i går, synes jeg. Men det er jo svært at dække op for, når der kommer løb fra anden række, fordi hvem fanden er det lige, der skal tage ham osv. Men det fik Tyrkiet slet ikke dæmmet med for, som vi har snakket om. Men den udgave, Ramsey, den var god. Det virker lidt mærkeligt, når, når det er der, som I siger, at der slet ikke blevet korrigeret i forhold til, til de her løb her. Men hvis vi kigger på fremadrettet på, på de her to hold, Tyrkiet har jo 0 point nu her, og de er jo tvunget til at slå Schweiz. Og selv hvis de slår Schweiz, så har de jo en målscore nu, der hedder minus 5. Så må det ikke, at hvis de også slår den, at de kan blive placeret som en af de dårligste to træer, der er ud af de seks. Men Wales, de har fire point nu her. De er vel, de er vel videre. Hvor placerer det den? Og videre snakker jeg om i forhold til, den her tredje plads, hvor, hvor meget skal der til for at gå videre på en tredje plads. Men hvis vi kigger Wales fremadrettet, hvor gode i gåsetegn, gåseøjne hedder det så på dansk, hmm. er de så? Uh, Wales? Ja. Uh, jeg synes jo, når man kigger på deres hold, så synes jeg faktisk, der er rigtig gode spillere. Altså det, uh, det må jeg sige. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvor meget vi skal regne med dem. Altså jeg kan ikke helt blive klog på dem, fordi jeg synes, de er skuffede i uh, den første kamp, som vi også har snakket om. Så synes jeg til gengæld i går, at de laver øh, chancer, øh, kæmpe store chancer, øh, spiller noget, øh, noget god fodbold til tider. Så jeg synes, de er svære at blive kloge på. Øh, det må jeg sige. Der er selvfølgelig også det her med, skal de gå 100% efter at blive etter i, øh, i den her pulje? Øh, fordi så møder de toeren fra en af de lidt dårligere pulje, Holland-gruppen. Øh, øh, der bliver Holland nok etter, og kan man måske... Øh, øh, tænke over i den sidste kamp, om man gerne vil være etter eller toer i puljen. Uh, ikke dermed sagt, at det bare uh, er nemt at gå ud og tabe en kamp, hvis man gerne vil blive toer for eksempel. Men der er selvfølgelig et spil der og et puslespil, man lige skal gøre op for sig selv, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at møde Holland efter man så dem i den første kamp. Men hvordan går man ind til en kamp og så tænker, at man ikke kun går efter sejren? Jeg tror, jeg kan man kan gøre det på en anden måde. Man kan sige, man kan spare nogle af spillerne, øh, for det, det er jo en lang turnering, og med så mange kampe, øh, og, og, og den position, som Wales er i nu, øh, gør, at de måske godt kan, kan spare nogle af, til, til, eller nogle af spillerne til nogle af kampene til senere forløb. Så, så du kan gøre det på den måde, øh, og, og være lidt strategisk øh, se på den måde. Toren her det møder jo Toren i, i Danmarks. Det, det, det, det har jeg har set på Wales, og trods alt det, jeg så også fra den i går, selvom at de var gode, det er jo ikke noget, man øh, frem kan frygte fra dansk, øh, fra dansk side. Det ville der være en god modstander at få på den her anden plads? Ja, helt sikkert. Altså, nu skal Danmark lige blive to og først. Øh, men det var også det, vi havde regnet med inden øh, slutrunden. Det er måske ikke helt det, jeg regner med nu. Det kan jo selvfølgelig lade sig gøre. Øh, men selvfølgelig ville det være godt at møde øh, Wales eller Schweiz, i en 8. delsfinal. Altså det, er, det kan du nok ikke få så meget bedre ved at blive to i din gruppe. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg havde Min hjerne var allerede på, at, at vi selvfølgelig på en eller anden måde havde slået Finland, men det er korrekt. Vi skal gå efter at blive treer nok. Kampen spiller, er det Bale? Ja, eller Ramsey. Det, det, det er en af de to. Så hvem tager du så til Jeg ja, ja, ved hvad, altså, Jeg synes, den connection, de havde i går, så der, synes jeg, at vi skal lande på begge to, fordi ja. de uh, kunne altså finde hinanden i blinde. De var tager. fede i går. Ja. Lad os gå videre til uh, 21-kampen, som uh, onsdag hed Italien mod Schweiz i Rom. Og vi har jo været inde på det tidligere, Mikkel, når du nævnte den her Fratelli d'Italia. Mm. Og det er jo nærmest kun uh, Andrea Poccelli, der, der kunne slå de italienere på banen i, uh, i åbningskampen. Ja. Hvad var det for en kamp, vi, uh, vi så i går? Det var en kamp, hvor Italien øh, dominerede fra start til slut. Altså, det var... Det var overraskende god fodbold. Jeg havde ikke regnet med, at de kunne spille på den måde, de gjorde. Jeg vil så også sige, det er øh, fuld energi fra alle, altså samtlige spillere. Øh, der er ikke nogen... Øh, hvad kan man sige? Der er ikke nogen overskyggende stjerne, som man måske ser i nogle andre kampe, som, som tager så meget fokus. De har... Virkelig et hold. Altså, vi har også været ude og, og, og, og høre uh, Logitelli tidligere i dag. Jeg tror, det var interview i går. Uh, hvor han uh, uh, dedikerede nærmest den her sejr til holdet. Han har lavet to kasser. Han har spillet i stedet for verati Men han går ud og siger, at han håber, at Virati bliver klar med det samme. Fordi han skal være en del af det her hold. Altså, det er jo helt vildt. Fordi han spiller vel, uh, fordi Verratti er skadet. Det må vi i hvert fald formode. Og så går han ind og spiller en brandkamp og laver to kasser. Og alligevel så håber at han, at hans marker, han kommer tilbage. Og måske slå ham af igen, hvem ved. Det bliver nok svært, efter han har lavet to og sætter ham af til næste. Men det her, det er et hold med stort håb. Men hvordan, fordi der er også det her med offensivspillere og defensivspillere med. Hvor meget, skal man, hvor meget skal man tro på det, som Lucatelli, han siger med, at han, han gerne vil have en, en Verratti tilbage? Kigger man på holdet, eller kigger man på sig selv, Martin, i sådan en situation? Åh, oh, ja, den er svær. Fordi... Det er jo det, der er det, det fede ved, ved slutrunder. Det er så sjældent, og det, du får øh, måske lov til det en-to gange på, på et fodboldliv. Øh, så derfor vil man gerne så, så langt som muligt. Men, men, men der, der er ingen tvivl om, at Lugatelli i, i går var der glad for, at han spillede. Øh, øh, det er også noget, der kan sælge ham. Det, og det er også noget, der kan sælge ham. 100 procent. Og der er også øh, øh, lidt... Øh, ved altså noget nationale følelser og det gode øh, ord i at sige, at man, man, man savner Verratti. Æh, fordi når man selv har spillet en brandkamp, så så kommer du til at se bedre ud. Æh, når det er sagt, så, øh, så, så forstår man jo råb hvad, hvad han siger, men, men, men som spiller ved man gerne spille. Og det, det, sådan, sådan er det. Jeg må så sige... Øh, nu, nu har jeg også Lille Bias over for det italienske golf, for jeg har fulgt, og jeg har egentlig godt kunne lide dem, i, lige siden jeg lille knægt, og Roberto Baggio han brændte straffespark. Øh, men jeg synes, efter øh, Mancini har er kommet ind og været, været træner, eller den træner for dem, og ligesom skiftet mange af de, de gamle ud, og, og taget mange af de nye ind, så det så det ser godt ud. Altså, det, har, det har jo været lang tid, at de har gjort det godt. Jeg tror mere, det er fordi, man... Men man sidder og leder efter de der kæmpe, kæmpe store navne, som der var i, i gamle dage, at man ikke synes, at, at, at de er gode, fordi de har, de har spillet godt. Øh, og altså, der sidder gode folk på, på bænken også, øh, så, så det er jo ikke, ikke det er så tilfældigt, at, øh, at de gør det så godt, som de gør. Og så er de, de, altså, de lukker de ingen mål ind. Ja. Altså, mener, er det ti kampe, de ikke har lukket mål ind, tror jeg nok, i, i, i træk? Øh, det er jo fuldstændig vanvittigt at, have, øh, at gå på banen og vide næsten at vide, at vi lukker ikke mål ind i dag, så er der rimelig store chancer for, at du får et godt resultat, hvis man allerede har den fornemmelse, når man går på banen. Um, så det er jo, det er jo uh, et hold, som er helt vildt dygtig organisatorisk, men de har også uh, virkelig uh, spændende uh, facetter i spillet på bolden. Altså selv helt nede fra Kilini uh, og Bonucci kan lige pludselig spille rigtig god bold. Um, og så har de de her offensive typer i uh, Insigne, Berardi på den anden kant, har, har overrasket mig meget. I Mobile, så var en en gætter. Uh, de har altså virkelig nogle, uh, nogle, nogle spændende typer, synes jeg. Men Kalini går, går. går ud i går. går ud i går. Og det er jo, er jo en talisman som du selv nævner, det, han så for øvrigt ikke sønderligt uh, ramt ud af, at han skulle, han skulle ud. Det var bare af med anforbindet videre, at vi skal vinde. Hvor meget tror du, at det kan, det kan påvirke dem? Det er jo deres store forsvarsgeneral. Ja, jeg, jeg tror ikke, han er ude i, altså, i resten af turneringen. Jeg, jeg tror egentlig bare, han kender sin krop så godt, og tænker, ved du hvad, hvis jeg skal bruges mere i den her turnering, så trækker jeg stikket nu, og så er han klar igen i, i næste eller i 8. deltunalen. En fed spiller. Men, men kritikere og haters, de vil sige, at de ikke har mødt modstand. Og den køber jeg ikke helt. Hvis vi kigger på den her Stime af kampe, de har uden nederlag, Der mener jeg kun, at de her store nationer, der er det, der er det vist kun Holland, at de har øh, mødt. Men stadigvæk, det de har vist indtil videre, og i den lange periode, jeg mener sidst, de tabte en kamp, det var tilbage i oktober 18. Det er vel... Er det op mod lande ligesom Frankrig, England, Belgien? Hvor skal vi have Italien? Hen? Altså, jeg synes det. Øh... Altså for mig, det synes jeg er fedt ved at se de italienske landshold spille det. Var, for før i tiden af gamle dage, der, der var deres måde at vinde på. Det var at være, altså, vinde på den smarteste måde, på en mindst mulig effort. Men, men, men, men Ternal er det jo ikke mere. De er stadig et midterforsvar i Kalini og Bonucci som man er i tvivl om, de bor sammen. De er jo spillet fodbold sammen, og, og, og, og ved siden af hinanden i... Jamen, lige så lang tid, jeg kan huske. Jeg ved godt, at Bonucci havde et, et lille afbræk til, til Milan, men, men de fandt jo hurtigt sammen igen. Øhm, som gør bare, at de har en, en, en bundsolid, som, som de færreste hold har. Øhm, og som du selv sagde, Bonucci, han har en, også en dagens detaljevis, hvis man sidder og kigger med sådan en total nørdet øjne. Han har en, en aflæng op igennem øh, midten. Øh, man kan ikke huske, hvem det er, han spiller op til. Det er også lige meget, men hvor han spiller med venstre fod op igennem den 30-meters aflevering, hvor, hvor han ligger på den rigtige fod, hvor ham der bare kan vinde den rigtige vej op. Altså, under pres. Det, under pres. Ja. Altså, hvor man bare tænker, okay, altså, det, det ser næsten for lidt ud. Ikke? Mm. Altså, så, så, altså, for mig så synes jeg, de er helt oppe blandt dem, som der virkelig kan, kan udfordre omkring titlen. Ja, og de har også et hold. Altså, de er jo vanvittigt gode defensivt. Men så har de også de her offensive spillere, i går selv ved 2-0, så Tito Immobile, han vil gerne score. Han, øh, det ligner ligesom, om der står 0-0, og han panisk skal score et mål til sidst. De angriber, de putter også en Federico Chiesa ind. Det er, nogle, det er nogle offensive, jeg ved ikke om det er verdens stjerner, men jeg synes for eksempel, en Chiesa, det er jo måske en af seriens bedste spillere. Så det er ikke et, et hold uden stjerner. Nej, det er det ikke, men, men det er jo ikke en Del Piero, eller en Baggio, eller Viali, eller hvad de hedder dengang. Altså, det er stadig en holdspiller samtidig med, at de er, Han er heller ikke en kæmpe stjerne i Juventus. Han har spillet en god sæson, men det er jo ikke ham, der er stjernen i Juventus. Jeg synes bare... Jeg synes, det er meget sjovt at se det her sassuolo hold et, et ret lille hold i Italien, der bor nærmest ingen mennesker i, i byen. De har to spillere med, og de var totalt afgørende i går. Altså det, det, det er jo også bare det der med, at, at øh, Italien har et hold. Altså der er ikke individualister, det er et hold. De har selvfølgelig også de andre ting. Øh, men det første mål, det er jo to så solo-spillere, som lige pludselig bryder igennem og laver et klassemål. Altså, øh, øh, og så kan vi sige, at han laver to fra et mindre hold i Italien. Det jeg synes jeg er imponerende. Og han er højrebenet, skal vi lige tænke på. Ja. der lægger han altså over til venstre, og så klapper han ned i hjørnet. En anden, der også er højrebenet, men spiller på en venstrebak, det er ham her Spinnatola. Og vi har snakket omkring Danmark, hvad det gør at have en højrebenet på venstrebak i Joachimäle. Altså hans to første kampe har jo også været fuldstændig. Det er bare et godstog. Altså han kommer bullerne, han er udfordrende, øhm. Altså, jeg synes stadig godt, at man kan se, han har når han går ned til sit venstreben. Men han ligger den alligevel. Der er, altså, der er ikke, det, det ligner ikke, at der er problemer, når han skal ligge med venstre. Nu kører han stadigvæk på tværs. Ja, det, det gør han. Jeg synes bare ofte, øh, når man ser ham i den rigtige side, så er der det der lidt mere appel i det. Øh, det er tit en måske lidt safe øh, chipbold, når den kommer ned. Og det er jo også fair nok, øh, at man gør det, og det ser man øh, tit med de her modsatrettede øh, kanter og baks i øvrigt. Øhm, Men det hjælper vel hans øh, spil rigtig meget, at han kan tro på den her anden side. For vi ser jo tit en, en, lad os bare sige, en højrebenet spiller, som han er, prøver at gøre alt for at gå ind i banen eller og, og komme til sin rigtige fod. Ja, yeah. øh, selvfølgelig er det en fordel, at man kan gå begge veje. Øh, vi ser det også tit med, med kanterne, at det bliver de modsatrettede ben, som, som holdene spiller med, fordi at de kan gå ind i banen og kan afslutte. Uh, når soler kan gå begge veje, så er det selvfølgelig uh, uh, også en kæmpe fordel, fordi hvordan skal man egentlig dække det op? Det eneste problem er, at jeg synes stadig, at det er forkert, at det er en bak, der udfordrer. Uh, jeg vil hellere have, og det kan godt være, at det er uh, gammeldags, men jeg vil hellere have, at det er en kant, der udfordrer, og så kommer bakken i det der overlap. Uh, men det er ikke sådan, altså hvis vi kigger ned over deres elver i går, de har jo Barrella, Giorginio og Lucatelli, de søger meget indad i banen. Mm -hmm. Og så har de jo i Immobile og Bedardi op foran. Som... Det ligner også lidt, at Insigne, han finder rum der, hvor, hvor han nu skal finde rum. Så det er vel Spina og Di i en kamp, som i går, som er deres baks i en firebakkæde, ja. som skal skabe den her bredde. Ja, og det er det. Jeg kunne bare godt tænke mig, at, at, at det var mere Insigne, der udfordrede, og så kunne Spina komme i de her overlap eller inderlap, eller hvad det var. Jeg synes for ofte, at... Øh, hvis man skal finde noget negativt, så, så søgte Insigne for ofte, for tidligt ind i banen. Han er trods alt stadig sat på kanten. Jeg ved godt, han er måske lidt mere 10, og jeg kan godt lide at gå ind. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var ham, der fik den, og så kom Spinasola i dem her, fordi er den bare udfordrer. Det, det kan han jo godt. Jeg er bare stadig ikke specielt stor fan af, at det er ham, der udfordrer mest. Jeg tror, han søger den her banan, så han kan ligge den i, i, mm. i det lange. Men øh, hvis vi vender den om og kigger på Schweiz, øh, det var jo ikke ret meget, de, de kom med i går over Ørenskov. Nej, det var det godt nok uh... Er du skuffet over dem? De er ikke i, i, trods alt en... vi, vi ser dem som to i den her gruppe. Eller det så vi inden turneringen. Men, uh, men i går, uh... er det, det, det så tyndt ud. Jeg, jeg tror faktisk mere, at jeg vil vente om at sige, at det var fordi talene var så god som de var. Uh, uh, uh, det, uh... Jeg tror også, Svejs troede, at de skulle have en, en større rolle. Uh, og, og det fik de ikke. Og nogle gange så det der med at eget mindset til at komme ud og spille en kamp, hvor man egentlig tænker, okay... Det er måske ikke 100% lige, men, men du, det, er en, det er en kamp, hvor hvis vi gør det godt, så, så kan det være, at vi får et godt resultat med. Og når du så ikke rigtig er i nærheden af det, så, så, så er det nogle gange svært at komme ind i rytmen igen. Øhm, så har nogle gange været bedre at være større underdog, og ligesom have det der mindset med det samme, at tænke, okay, vi skal virkelig ud og... og og hvad heldig. Og det tror jeg ikke, Schweiz havde, men det gjorde, at de aldrig rigtig kom ind i kampen. Hvor efterlader det, hvis vi kigger fremadrettet? Vi snakkede omkring, du kunne godt se Italien med de her store nationer, Franke, Belgien, og hvad de hedder. Hvad med, med Schweiz? Hvordan er deres muligheder? Et point i den første, nå de den her. Jamen altså, jeg tror stadig, de har fine chance for, at skal gå videre. Det, det skal de vel også. Uh, men det er ikke dem som jeg tror uh, på der går hele vejen hvad tænker du om, uh, om Schweiz uh, jeg tænker at de slår Tyrkiet uh, jeg tror det var uh, meget meget vigtigt det sidste mål Wales lavede i går for, uh, for den her målscore for det kan meget vel gå hen og blive målscoren der afgør hvem der bliver to og treer i, uh, i den her pulje med Wales og uh, Schweiz uh, men jeg tror, selv, de kan, jeg tror faktisk selv de kan afgøre det i den sidste kamp, Schweizerne ved at vinde over, øhm, over Tyrkiet, og så øh, håber de vel på et eller andet sted, at Italien, de ordner Wales. Og det er også det her, med, at vi har snakket med, med, med temperamentet, ved de tyrkiske spillere, at det både kan være imod den, og, og for den, og her, der kan det så sandelig godt være imod den. Hvis du skal kigge på kampen spiller, hvor bevæger vi os hen er det andet end øh, Manuel Lucatelli? Det kan det. Nej, det er svært andet, at give ham den. Uh. Han får den, han spillede en... Uh... Ja, han spiller fantastisk gang. Men det, det, de var gode hele vejen rundt, så det er... Uh... Men, men når du scorer to på en, på en 8 uh, så, uh, så skal du fandme have den. Altså, ja, så... Uh... det er færdigt. Han tager, han tager den. Det kunne godt være, at I havde en eller anden uh, helt nørdet lille detalje, at, at der var en spiller. Men uh, Locatelli, han, uh, han får den her kort til sidst, hvis vi lige skal kigge frem mod de kommende kampe, der er i dag. Vi har, uh, vi har vendt Danmark-Belgien. Den første kamp, der blev spillet, det er Ukraine i Nordmakedonien. Øh, jeg havde faktisk glædet mig til at se det nordmakedonske hold i den første kamp, mm. som jeg synes egentlig til at starte med var okay, men, men hvad er det for en kamp, vi. Øh, hvad tror du? Jamen, jeg. Jeg kan ikke forestille mig, at Ukraine dummer sig i den kamp. Altså, de fik en lille bitte smule... Jeg tror, det var vigtigt, trods alt... At selvom de tabte til Holland, så tror det var vigtigt at få vist over for dem selv, at de trods alt kunne komme tilbage og tabe knæbent. Altså, hvis den er blevet 2-0, havde det været en lidt fesen premiere. Jeg synes, de har et spændende hold, Ukraine. Det må jeg sige. De har nogle spændende typer. De har vist sig at være sindssygt stærke over en faktisk længere periode, også i kvalifikationen og så videre. Øh, lavede nogle gode resultater. Øhm, ser, Nordmarkedonien ser stadig ikke spille nogen rolle i det her, så det her, det er, hvis vi snakker must win, så er det en must win for Ukraine. Og klokken 21, der, der er det Holland mod Østre, Ørnskov. Et øh, hollandsk mandskab, som i den første kamp vinder over Ukraine. Dumfries spiller jo helt fantastisk. Tænker du også, at de vinder mod, øh, mod Østre? Ja, det tænker jeg. Det er også en must win for dem. Så... Øh, det er, det er to uh, sikre sejre til, til favoritterne, og så, så tager Danmark og får for at godt ryste mod Bækken. Og Østrig har jo ikke Marko Arnautovic med. Nej. Han har jo fået en, en kampskarantæne for det, ja. der skete. De var jo oppe og snakke omkring, om han om skulle have ni kampskarantæne. Men du var faktisk, hvis jeg nu lige skal læse på, hvad du sagde sidste gang, mm. det, du synes egentlig, det er okay, at han, at han lige får en, en lille straf, især... Ja, men altså, jeg ved heller ikke, hvad der er blevet sagt. Jeg tænker bare, hvis den står mellem 1 og 9 dage, altså, så må der være blevet sagt noget, der er øh, langt over grænsen, og der tænker jeg måske i racistiske baner. Det var nationalistisk. Nationalistisk, ja, fordi ja. At, øh, Og hvad, hvad betyder det? Ja, men øh, pas, men øh, han, er, han er serber og mødte nordmarkedonerne, og der var vist en, en batalje med ham her, Aljoski, hvor de udvikler sig ord Og der har han så scoret det her mål til... 3... Hvad vandt de der... Der er, der er en score der har... 3-0, ja. ja. Der vender han så om og, og giver tilbage. Men spørgsmålet er igen, hvad er nationalistisk? Ja. Så et, et rap over alderne og en kamp, det, det er vel okay. Ja, yeah, altså hvis det er det, de har fundet frem til. Jeg tænker bare, når den ligger i sådan en spænd, så må der have været øh, på grænsen til, at det har været mere end bare nationalistisk, hvis øh, jeg ja, en gang, engang, hvad det betyder. For at være helt ærlig, <laughs> for det kan være mange ting. Jeg tænker bare, der har været et græn af noget racisme inden over, siden den kan gå i så stor spænd. Jamen det er jo også det der med, med gissninger. Lad, ja. lad, ja. os lad os lade den være. Mikkel og Martin, det lyder som sådan øh, <laughs> en tegneseriefigur. Ja, <laughs> tak for i dag, og tak fordi I gjorde os klogere. Tak. I morgen, der er jeg tilbage her med Martin Wiengård og Mikkel Nør, og der skal vi forhåbentlig annoncere en, en dansk sejr. Så lad os krydse fingre, og så høres vi ved i morgen.